Ude eftermiddag, og velkommen til Spark. Min navn er Frederik. Jeg sidder sammen med min medværd Silas. Goddag. I dag har vi besøg af ÅB-spiller Kristoffer Pallesen. Hej. Hej med jer. Øh, inden vi går i gang med at interview dig, Kristoffer, så kan Silas lige kort fortælle os om, hvad der står på programmet i dag. Ja, men øh, det begynder sådan set at minde meget om det samme hver gang. Øh, sådan rent strukturmæssigt. Vi starter med at snakke med vores gæst, som i dag er Kristoffer og øh, det gør vi den første halve times tid efter vi bruger den sidste halve time på at snakke om rundens resultater i henholdsvis anden Division, 1. Division og superligaen, hvor der er sket nogle rigtig spændende ting, så det skal vi rundt om. Super. Men øh, som vi spørger alle vores gæster, der kommer i studiet, Kristoffer. hvem er du? Jamen, Kristoffer øh, Pallesen, som sagt. Æh, jeg er 27 år. Lidt endnu. Æh, fylder 28 den 30. april, så der er ikke så lang tid til, at jeg lige... Øh, et år ældre, og i fodboldforstand så, så er det ikke godt. <laughs> <laughs> men, øh, ja, men jeg er Aarhus Drang, øh, Fik min, øh, min, min fodboldopvækst i skovbanken Nu hedder det VSK. Øh, øh, og øh, så tog jeg til AGF og gjorde min ungdomsår færdig der. Jeg havde min første seniorår der også. Og øh, jeg, gik ikke øh, igennem øh, nulåret. Øh, og så, så tog jeg lige en en omvej. Jeg havde lige et halvt år i, i Skovbakken, det hedder Stadskovbakken, øh, hvor jeg mødte Jacob Mikkelsen. Mm. Æ, og det skulle vise sig at være en rigtig, rigtig god idé, fordi han endte med at tage mig med til Hobro et halvt år efter. Hvor jeg havde nogle, nogle gode sæsoner øh, under ham, Æ, og øh, det gjorde så, at øh, Viborg fik øjnene op for mig. Æm, og der var jeg i en tre år, cirka. Og øh, det, det endte jo desværre noget dramatisk med, at vi rykker ned. Men, øh, men jeg håber har gjort det godt nok til, at åbne at de, de købte mig her i sidste sommer. Øh, så der er jeg spilletid. Ja, øh, spændende. Jeg kunne lige ikke tænke mig at gå tilbage til, til starten igen, hvor du snakker om, at du var i AGF. Ja. Øh, nu siger du, at du ikke var god nok til at måske komme igennem, kom igennem den der... Øh, når man, var det u 19, man bliver, så skal man til at finde... Øh, enten skal man spille for AGF, eller så skal man ud til et, øh, til et andet hold. Ja, øh jeg husker helt rigtigt. Nu har jeg ikke lige uh, læst helt op på det. Men, men jeg mener, at jeg havde... Uh, ja, på det tidspunkt, der hedder det så yndlinge. Mm. Uh, og der havde jeg min, min sidste år. Uh, og så havde jeg et år som senior i, i AGF. Uh, hvor jeg så primært spillede på, på deres andet divisionshold. Dengang var der ikke noget, der hedder reservliga. Mm. Uh, og der spillede jeg så uh, udelukkende. Og så havde jeg en gang imellem uh, no, nogle træninger sammen med mm. førsteholdet. Men ikke, uh, ikke noget, der gjorde, at, uh, at uh, de så sig helt varme på mig. Og øh, så gjorde jeg, som rigtig mange andre øh, ungdomsspillere fra AGF har gjort. Jeg øh, søgte ud i nogle af de her Aarhus-klubber, som, mm. som, som har et rigtig fint niveau. Brabrand og VSK og Aarhus fremad. Øh, jeg havde sådan en, en tilknytning til, til, til skovbakken, øh, som gjorde, at det lige øh, blev dem. Og, og det må jeg sige, det var, det må, når jeg sådan kigger tilbage, så var det måske fodboldmest den, den bedste beslutning, jeg har taget øh, mm. i karrieren. Ja, det er fordi, vi har flere i studiet øhm, fra VSK og for vores fremmede, og også Lysing nu, Du var lige været inde under AGF, og så har de ikke været gode nok til at spille for AGF, og de så fandt en mindre klub. Mm. Altså Føler du, at AGF de har øh, en god ungdomsafdeling så, eller hvad? Ja men altså, du, der er jo det ved det, at, at når du kommer fra, fra, fra ungdomsfodbold og skal op i, i seniorfodbold, så er der mm. et, et kæmpe spring. Mm. Altså, det er der. Øh, og øh, AGF er en... Det kan godt være, at de har haft nogle, nogle hårde år, men det er en, det er en stor klub, og... og man skal, hvis, hvis man skal bryde igennem som ung spiller, så skal, du, så skal du gerne være god nok fra dag et. Mm. Uh, og og det, det var jeg ikke. Og det er der mange fl flere, der ikke har været. Uh, mange af mine holdkammerater. Jonas Thorsen, som spiller mm. i, i AC Horsens. Uh, vi har nogenlunde samme historie. Uh, vi spillede faktisk også i Viborg sammen. Uh, men, men der er rigtig mange, nu kan jeg ikke lige på stående fod huske, huske alle sammen, men der er rigtig mange, der har taget nogen omveje, uh, fordi at de på, på tidspunktet i, i AGF, hvor det begyndte at hedde senior, mm. ikke var, var god nok. Øh, så om de har en, en god ungdomsafdeling øh, det har de mm. øh, men man skal være rigtig god for, for at bryde igennem på, på tidspunktet. Ja, det er fordi, jeg tænkte også på, at nu ser man sådan en ung spiller som Kstrup, der spiller i AGF, han, han er 16-17 år eller et, 17, 18, tror jeg. 17 ja. år, ja. Øh, imponerende, at han kan spille på så højt niveau jo. Altså, Absolut absolut. Så, så tænker jeg på, så må der være et eller andet, de går rigtig ud i AGF jo, siden, at de kan få sådan nogle unge spillere ind i, i sådan, den faste trope jo, allerede nu jo. Helt sikkert, helt sikkert, og det er også det jeg siger. altså han, han har også et højere niveau, mm. øh, end jeg havde, da jeg var, var på hans alder. Øh, og det gør jo også, at han øh, har en bedre mulighed for at bryde igennem, end, mm. end jeg havde og, og nogle andre havde. Hvad var egentlig begrundelsen dengang med dig, siden du ikke var god nok, sagde de? Jamen, øh, hvad var begrundelsen? Jamen, jeg tror, jeg manglede lidt af det hele. Mm. Øh, jeg... Øh... Uh, altså jeg havde, jeg havde nogle fine færdigheder, som, som måske ikke var, var helt færdigudviklet på det tidspunkt, og, og jeg havde behov for at vende mig til seniorfodbold, fordi forskellen på, på ungdomsfodbold og seniorfodbold, den er, den er, den er enorm, uh, og, og jeg havde rigtig godt af at komme ud og spille på, på et første hold, uh, på trods af at, at skorbakken på det tidspunkt var, uh, var et andet divisionshold, og jeg kom for at have spillet en hel masse uh, kampe i, i samme division faktisk uh, for AGF's uh, andet hold. Jamen, så var det godt at komme ud og spille på et førstehold, fordi at, at det var det, der blev prioriteret. Mm. Altså, i AGF var det jo selvfølgelig Superliga-hold, der blev prioriteret, og nogle gange på anden hold, der var der lige en førsteholdsspiller, der var lidt rusten, som skulle ned og have en halv time, og nogle ungdomsspillere, som lige skulle prøves af. Og, altså, det var ikke prioriteret på samme måde. Mm. Uh, så, så det var godt for mig at, at komme til at spille på et, på et førstehold på det tidspunkt der. Nu var det så kun et halvt år, inden mm. jeg så tog et, et, et skridt øh, opad igen. Um, Tror du, hvis du var blevet i AGF og fået den her spilletid, tror du så, at uh, du har været et andet sted i din karriere nu? Det er virkelig svært at sige. Uh, det er virkelig svært at sige. Uh, yeah, yeah, for i hele ære, så tror jeg faktisk ikke, at, at jeg havde været, hvor jeg er nu. Mm. Hvor, hvor, hvor jeg synes, jeg er på, på et højt niveau. Åben uh, er en stor klub. Uh, så nej, jeg, jeg tror faktisk, at, at det havde set, uh, set værre ud, hvis, mm. hvis, jeg, hvis, jeg var, hvis jeg var blevet i AGF, fordi at at jeg havde ikke fået de, de hår på brystet, øh, så, som jeg havde behov for på det tidspunkt. Du kom så til Skovbanken som du siger, hvor du møder Jakob Mikkelsen. Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan var han som træner dengang? Sammenlignet måske med, ja, ja i dag. Jamen nu ved jeg af god grund ikke lige præcis, hvordan han er i dag. Nej, netop. Øh, men, øh, men jeg kan i hvert fald sige, i den periode, hvor, hvor jeg havde ham, der udviklede han så rigtig meget. Mm. Øh, han har altid haft den fantastiske evne til at motivere en gruppe. Øh, virkelig, virkelig... Øh, imponerende, hvad, hvad han kunne bilde os ind. Øh, eller bilde os ind, hvor gode vi var. <laughs> øh, men, men senere hen, så har han også øh, lagt en hel masse taktisk færdighed på, så det mm. er naturligt nok i og med, at han også blev ved med at uddanne sig som fodboldtræner øh, i, i den periode, hvor jeg havde ham. Øh, så, så, så han lagde hele tiden en hel masse lag på, men jeg vil stadigvæk sige, at altså, da jeg sagde forvelse af ham, der vil jeg stadigvæk sige, den der evne til at motivere en, en mm. gruppe og, og, og, og, og hvad hedder det... At få, få det bedste ud af den enkelte, og få den bedste ud af holdet, var, det var godt nok ja, imponerende. Mm. Det har man også set fra ham senere hen med nogle af de hold, han har kommet til, hvor han altså med en gruppe, som måske ikke skulle præstere, som de har gjort, har formået at, øh, at opnå rigtig store ting. Altså for eksempel helt... med Sønderjyske. Ja, de fik sølv, det var... Mm. Det har man jo var... ikke forventet med, en, med en, ja, en trup af den kaliber. Helt egentlig. Det var en sensation af... Du Æh. kom så til Hobro. Var, var det uh, Nikkelsens skyld det hele, eller... Øh, ja, det tror jeg, det var. Ja. Altså, øh, jeg, altså, jeg havde spillet, jeg spillet rigtig godt mm. i, i skovbakken <laughs> på det tidspunkt, men, men altså, han, han gav mig lige den, den bagvej ind øh, til, til første division, fordi han, han netop hævde mig op, og jeg fik heller ikke. Altså, jeg fik ikke en kontrakt, jeg var på, på prøvetræning, mm. øh, inden jeg fik kontrakten i, i Hobro. Øh, så, øh, nej, altså, det, det, altså, selvfølgelig skal noget af det tilskrives mig, men, men, men jeg bliver nok også nødt til at give ham en, en stor del af det. Øhm, kunne du mærke, at han ændrede sig øhm, sådan trænermæssigt, eller var han den samme person, om det var i skovbagen og Hobro? Øh, altså, uden at, uden at forklare en at skovbakken alt for meget, så, så var der, der var stor forskel på, øh, på, på en division og første division. Ja. Øh, øh, og det, det stillede nok nogle no, no større, øh, no større krav til ham, at han måske øh, bliver nødt til at øh, ikke at have fokus på, at Uh, den måde, man rystede en gruppe sammen på, det var ved at opfordre til, uh, til druk uh, <laughs> uh, uh, efter, en, efter en hjemmekamp. Uh, men, men derimod, at, at folk uh, uh, socialiserede på en, på en anden måde, mm. uh, det var så måske den sjoveste af det, uh, men, uh, men ja, det, det ved jeg ikke. Altså, uh, i, Hobro var også, og er stadigvæk, uh, en, en klub, der blev bygget på socialværdier, ligesom mm. Skorbakken er. Uh, hvor hvor man skal komme hinanden ved. Så jeg tror faktisk, at, at overgangen var rigtig god for ham. Øhm, øhm, det tror jeg. Så din tid i Hobro, den ser du som, som en god tid? Absolut. Mm. Altså, det, var også, det var i den periode, hvor, hvor jeg spillede på, på deltid. Mm. Og, og fodbold var faktisk ikke mit primære. Jeg begyndte at studere på det tidspunkt. Og, og spillede, spillede i Hobro, fordi at, at, at det var sjovt. Men, men var også på, på og højt niveau, som første division nu er. Øh, og øh, den kombination gjorde, at, at, det, var, at det, det gik rigtig godt. Og det var så også derfor, at, at jeg fik min første fuldstidskontrakt i, uh, i Viborg, mm. øh, et par år efter, jeg havde været i, i Hobro, eller kom til Hobro. Så du har stadig måske et forhold også til Hobro, når det er? Altså, ja, du... ja, absolut. Når I spiller imod dem også? Hvordan... Er det en speciel oplevelse at spille mod Hobro, for eksempel? Jeg ved ikke, om, om det er en decideret speciel oplevelse. Mange af de spillere, som jeg spiller sammen, de er jo de er væk. Og jeg tror... Kun nu, hvor Mads Justitsen, han stopper her til, til sommer, så tror jeg kun, det er Jesper Rask, der, mm, der, der, ja. er til, der er tilbage øh, fra dengang. Og Damborg måske også. Ja, Damborg var der også. Mm. Øh, men, øhm, men ellers, så, så er der ikke mange tilbage. Men der er stadigvæk en, en masse fine, øh, fine folk udenfor, ja. som, øh, som, som når jeg kommer og, øh, på, H, mm. på DS Arena, som det hedder, så, øh, så siger jeg hej til dem, og de smiler tilbage. Du kom så videre i din karriere, du kom til Viborg. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det skiftede bliver til noget. Øhm, hvorfor du ja, tog til Viborg? Jamen, øhm, i al beskedenheder, så har jeg haft nogle øh, gode år i øh, Hobro, og jeg blev omskålet fra at være kandspiller til at være højere i den periode. Og det, det gik rigtig godt. Og, øh, og øh, så er det jo sådan, at når man er på en, en første divisionsvilde, så, så kommer der lidt flere øjne ud på, på stadion og ser dig og du øh, på det tidspunkt, så spillede jeg også mod Viborg en del gange, og øh, jeg husker tilbage på, at mange af de kampe var ret gode altså det var ret godt tegnet. Øh, at, at det gik godt i de kampe og så, så fik de øjnene op for mig og, og, så, og så hentede de mig ind og jeg fik en treårig en kontrakt og så skulle jeg lige pludselig til at være på fuld tid og så det der studie, som øh, jeg er jo stadig i gang med det, det, det blev skubbet lidt i baggrunden og øh, sat på, på deltid øh, og så i fodbolden på fuld tid. Um, og uh, så, så havde jeg faktisk, jeg havde lidt svært ved at vænne mig til det med at være fuldtidsprofessionelt til at starte, men det var godt nok en, en ordentlig omgang. Vi trænede godt nok meget, og vi, vi trænede på et andet tidspunkt, end jeg var jeg vant til. Så jeg havde også lige en indkøringsperiode på, på et års tid, hvor, hvor, og, hvor jeg lige skulle vænne mig til det. Um, men derfra så begyndte det så, så småt at og, og gå rigtig godt. Og til sidst, så på trods at vi, vi rykket ned som var en skuffelse af de helt store, så, så havde jeg spillet en en, en rigtig fin sæson, og det havde OB så fået øjnene op for. Hvilke overvejelser gjorde du dig i forbindelse med det her, at skulle, at skulle gå fra at være deltidsfodboldspiller og til at være fuldtidsfodboldspiller? Var det noget, du var i tvivl om, om du havde lyst til at gøre, for, også fordi det ville koste på, på øh, prioriteringen af studiet, eller var det øh, en drøm, du altid havde haft, og det var bare det, der skulle ske? Jeg ved ikke, om sådan, det har altid været en drøm for mig at, at blive fodboldspiller, fordi det har ikke tid været sådan lige i pipeline, at det var den vej, det, det, det skulle gå. Så jeg har aldrig sådan haft den der jeg skal bare være fodboldspiller. Uh, det er sådan kommet hen ad vejen, og uh, selvfølgelig har jeg altid været glad for at spille fodbold, eller spille fodbold, men, men, men det er kommet hen ad vejen, og uh, altså, som det ligesom begyndt at gå, så, så var det naturligt, at jeg, jeg skulle blive ved med at prøve, hvor, hvor god er jeg egentlig. Mm. Uh, og, uh, så, så jeg synes, det var helt naturligt at, at tage imod uh, Viborgs tilbud der, og, og så studierne kan man jo heldigvis uh, vende tilbage til, mm. uh, og, og holde lidt gang i ved siden af. Uh, i de her tider, så, så det var det, det det valg, jeg har i to og det har jeg absolut ikke fortrudt, fordi at det, det har jo faktisk ind, med, at jeg har skabt mig en, en udmærket karriere, mm. synes, synes jeg selv. Mm. Så, ja. Hvad betyder studiet meget for dig? Uh, ja, det gør det, fordi at jeg, også, jeg er også bevidst om, at, at jeg skal ikke leve af at spille fodbold hele mit liv. Nej. Uh, så skal jeg i hvert fald slå en eller anden form for rekord. <laughs> <laughs> uh, så øh, det betyder rigtig meget for mig, og jeg, jeg prioriterer det i det omfang, øh, jeg nu kan, fordi mm. at jeg er stadig også bevidst om, at AB betaler mig no, nogle penge for, at, at mit fokus ligger der. Mm. Øh, så, så det bliver det omfang, jeg lige øh, kan håndtere det. Men øh, det betyder meget for mig. Det gør det. Og det, det giver også en, et, altså et afbræk øh, mm. fra for fodbold, fordi det, det kan godt være en stor mundfuld en gang imellem. Ja, for vi havde Lukas Jensen inde i sidste uge. har og... også spillet med. Ja, han sagde, han sagde også, at vi skulle sige hej til dig. Ja. Uh, han læser også ved siden af, at ja. øh, han spiller i Vensøsle, nu, nu er det godt nok i første division, men stadigvæk et højt niveau. Mm. Øhm, han sagde også, at han, han ville have svært ved at sige farvel til studiet ja. helt, fordi han ser det lidt som en fremtid jo, efter fodbold, som du også siger. Ja. Men hvis nu, at det skulle banke på, for eksempel udlandet lige pludselig kom og sagde, at vi vil gerne komme øh, kommer en eller anden mulighed, kunne du så ikke godt øh, overveje så altså bare at tråbe det helt? Jo, nu er det også det vildt, at nu, nu har jeg også en, en kæreste hjemme og, og en nyfødt søn. Øh, mm. Så det er ikke bare Kristoffer, uh, der, der siger, at nu, nu skrider <laughs> vi fra det hele. Øh, øh, men altså det, jeg, jeg synes da ikke på trods af at jeg nu bliver 28 lige om lidt at min karriere er på vej nedad øh, så jeg har stadig ambitioner mm. men jeg vil så sige at, at jeg synes at OB er en stor klub mm. og AAB er ikke en klub man kommer til at sige at jeg vil bare videre AAB uh, er et, et stort skridt og for mange er det også en, altså, det største skridt i ens karriere mm. det kan også være at det bliver det for mig men, men altså, man skal hele tiden blive ved med at skubbe til sig selv og, og have ambitioner. Og det har jeg absolut stadigvæk. Jeg tænkte også bare på, at det er fordi, at AB de næsten har sådan en, ja, en tradition med at sælge højre baks jo. I, <laughs> altså, når der er Dalskov, og så er en male også, jo, en til, til Belgien. Så det kunne da godt være, at det lige pludselig bankerer på. altså, det, det kan det sagtens. Det kan sagtens være. <laughs> øh, men, men lige nu har jeg har jeg fokus på... Ja. Det bliver, det bliver jeg nødt til at svare. Ja, ja. Det, forstår <laughs> det forstår jeg godt. Um, for at lige gå tilbage til Viborg-tiden, jeg kunne godt tænke mig at vide, um, var der valgmuligheder, eller var det bare Viborg, der bare var, gik fuld ind på dig? Hmm. Var der valgmuligheder? Jamen altså, det, det var der, der var i hvert fald interesse. Mm -hmm. uh, men, men på det tidspunkt, der tror jeg, at de skridt var, var lidt for voldsomme i, for, i forhold til, hvad, hvad Viborg var. Uh, og... Jeg kunne bedre se øh, en mulighed for at komme til at spille mm. øh, i Viborg, end, end jeg kunne nogen af de andre steder. Øh, så altså, det, det blev aldrig helt konkret, mm. fordi jeg sagde sådan lidt, jeg vil hellere et sted hen, hvor ja. jeg har en rigtig chance for at komme til at spille, øh, end en, en, øh, en jeg havde, øh, eller i hvert fald vel tro, jeg havde de steder, mm. hvor, som, som ellers var på, på, på, på tale. Kan du sige, hvad det er for nogle andre? Ah, det kan jeg sgu nok ikke. Nej, okay. Det er også fint nok, det var bare lige, vi skulle lige at høre, hvis ja, det var. Man skal jo spørge. Ja, ja det, er, det er okay at spørge dem. Jeg, jeg, jeg hørte faktisk jeres podcast med, med Lukas Jensen. Jeg har også hørt den med, jeg har haft Tom Søjberg også. Ja. Inde på, på Laos Treelsko. Mm. Michele, spillede, ja. han spillede bag ved mig. Det var kantspiller i, no. i, i Skovbakken, ja. så kender jeg også rigtig godt. Uh, men jeg hørte Lukas, at han, uh, han sagde også, at han ville ikke sige, hvilke klubber, der havde været efter ham dengang. Nej, det lavede vi også mærke til. Så, øh, men det er fair nok. Det, den, siger, øh... det siger jeg også. Okay. <laughs> fair nok. Det er jo bare for forbudt område. <laughs> ja. øhm, vi har jo snakket lidt, I rykker ned med Viborg. Ja. Eller, ja. Øhm, tog det hårdt på dig, sådan altså, personligt også, måske uden for banen, at øh, I tabte den her play, de her playoff-kamp til Helsingør? Ja. Har du set dem? Ja, altså ja, dengang. Altså, jeg kan ikke huske, om, ja. var, var der en specifik reaktion for dig, eller hvad? Nej, nej. No. Nej, nej. Øh, nej, men det var bare altså, selve... Og, altså, Omstændighederne omkring øh, det, at vi vi ned der, det, det var lidt det var lidt vildt ikke? Vi vi røg i i overtid der på på mm. og så røggede vi ud på, på et udbanemål mm. øh, og øh, det var jo en kæmpe skuffelse fordi altså, nu har Helsingør gjort det ganske udmærket i i Superligaen ikke? Men, øh, men at Viborg som som, øh, som faktisk, øh, altså, vi havde et virkelig godt hold øh, og at vi skulle ryge ud til dem. Det, det var der virkelig ikke mange, der havde regnet med. Hmm. Uh, men det var nok også den der uh, favoritværdighed, som, som kom til at kvæle os lidt. Uh, og, uh... Den har Vibor i hvert fald indimellem haft problemer med. Ja. Uh, nu, uh, jeg må da sige, jeg blev meget skuffet af, at jeg, jeg, må erkende, jeg, jeg er rimelig grøn. Jeg er, er du -fan, meget grøn? Så, uh, <laughs> så, uh, jeg sad og så de kampe, og jeg blev i hvert fald skuffet. Men den der, den der titel ja. eller værdighed, der, den har Vibor tit lidt under, synes ja. jeg. At de uh, trives egentlig bedre med at være lidt underdogs. Ja. Nu, nu håber jeg godt nok, de rykker op igen. Nu er de, de mere om det, ikke? Ja. Det håber jeg også, også. <laughs> ja, ja, ja. Men øhm, når, sådan noget, når sådan noget sker, sådan noget, altså, kan du så godt slukke for det, bare når, de sådan, når du tager det med hjem, for eksempel, eller sidder det virkelig bare i hovedet sådan en skuffelse der i lang tid? Ja, den der, den var ikke til at slippe af med. Mm. Det var den virkelig ikke. Altså, det øh, altså sov virkelig dårligt i, i perioden øh, lige efter, øhm, og øh, tog så på, på ferie, og, og sådan umiddelbart efter det var, vi havde rykket ned der, men, men havde faktisk svært ved at falde til ro, fordi jeg, virkelig, det, havde, det havde gjort et, et indtryk, at vi skulle rykke ned der. Mm. Øhm, men altså, så, så begyndte jeg også sådan at tænke, jamen, jeg synes egentlig, jeg havde gjort, gjort det en fin figur. Mm. Øhm, nu sidder der en, en fan herovre, åbenbart, <laughs> som måske ikke er helt frisk med, at jeg, at jeg også tænkte lidt på mig selv. <laughs> øh, men jeg synes, jeg havde gjort en fin figur, og så, så, så, så var der heldigvis noget, noget interesse for mig. Øhm, øh, og havde det nu ikke været, været været en stor klub for Mobi så tror jeg også jeg havde været i i, i Viborg nu ja, jeg vil også gerne lige snakke med når I rykker ned med øh, der skete en træner, trænerføring i Viborg jo øh, Mølby, ja. han, han blev fyret jo ja. øhm, lidt efter i de, jeg ved ikke hvor mange kampe nede han har spillet i 1. division var det? Øh, han var vel med til en 2 3 stykker var han det? Ja. Det, var efter, det var vel efter den første kamp det var til sidste så de, de tabte vel de første tre, og jeg så kom 34 ind derefter. Noget af den skide i hvert fald. Kom det bag på dig? Øh, jeg ved ikke, om det er decideret at komme bag på mig, fordi altså, når, der, når man rykker ned, mm. og det nåede jeg også at mærke, for jeg mødte jo også ind sammen med, med de andre Viborg-spillere, så, så er der bare en, en dårlig stemning. Og den her dårlige stemme, den er, den er svær at slippe af med, fordi at der der er rigtig mange, som, som er skuffet over uh, at gå, gå en hylde ned. Uh, og uh, man, kan, man kan altså ikke skille sig af med, med et helt fodboldhold. Uh, man bliver nødt til at ruske op i tingene på en anden måde. Og der er det svære sådan, at, at det er som regel uh, træneren, der må, der må lide den tørn, at, at, at han, uh, han må, må lave livet. Uh, så jeg ved ikke, om jeg var overrasket, fordi jeg synes, Johnny var en, var en absolut en fin træner. Han har også gjort rigtig meget godt for mig. Mm. Altså, det var ham, der gav mig chancen, og, og har også en stor inddel i, at, at jeg kunne komme, komme op på, eller kom, kom til en stor klub som OB. Øh, men men jeg, mekanismerne i fodbold er desværre sådan, at, at, at hvis man skal lave en eller anden øh, form for øh, øh, stemningsskift, i en fodboldklub, så, så er det desværre altid træneren, der, der kommer til at, at lave livet. For ikke at gå ind på det forbudte område igen med interesse og klub og alt det her, jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvor lang tid gik der fra I rykket ned til at det lige pludselig banket på? Yeah, det, er en, det er en større snak det her, fordi så, så kommer der også agenter og, no, okay. <laughs> og alt muligt ind i det, fordi øh, det er jo sådan, at reglerne er, at jeg må ikke have, have kontakt til, til nogle mm. klubber før. Viborg de siger, siger OK for det. Så hvor meget der egentlig er foregået bag kulisserne, det, det og hvor mange, eller om der overhovedet har været nogen ude af OB, der har været interesseret i mig, det, det ved jeg faktisk ikke. Mm. Øhm, fordi det var, det var egentlig først, øh, øh, da, da OB, de, de, de fik lov til at snakke med mig, at jeg fik et, en idé om, at det var, det var dem, mm. øh, der, der, var, der var interesseret i mig. Hvor meget får man at vide som spiller egentlig, når du siger, der går så meget... Altså, der er så meget... Ja, base, ingen, eller hvad man kan mm. sige det. Hvor meget, hvor meget får man at vide? Får man bare lige pludselig at vide, at ja, nu, åbent, de vil gerne have dig, ja eller nej, eller... Der er ja. selvfølgelig lidt mere. Ja, altså, selvfølgelig øh, ved du lidt, mm. men, men altså... Men, men de, her, de her regler, så der er, gør jo, at, at det er begrænset, hvor meget man egentlig ved, når man, når man, når man tænker på, at det er egentlig meget der bliver handlet med. Mm. Øh, så, så, så er det ikke mig, der ved... Det er ikke mig, der ved mest i hvert fald. Øh, selvfølgelig har jeg nogen nogle samtaler med, med min agent om, at kunne det her være interessant, eller kunne det her ikke være interessant, og, og, og, og der, der var jeg så ret hurtig til at sige, at det der OB, det kunne være rigtig interessant, mm. og så er det jo så nok det, han, han ligesom arbejder videre med, men, men uh, hele indvidet i, hvor, hvad der egentlig foregår, hvor meget der egentlig foregår, det, det, er, det er man faktisk ikke som spiller, mm. før, før det bliver sådan rigtig konkret. Hvad med sådan en kunne jeg godt tænke mig at vide, er det noget, den spiller går op i, eller er det bare lige meget? Altså, hvor meget man bliver solgt for? Øh, jamen, øh, jeg ved det ikke. Ja. <laughs> øh, der har selvfølgelig været no nogle tal fremme, ja. øh, og jeg tror da ikke, de tal er skudt helt ved siden af, men, men det helt præcise beløb, det kender jeg faktisk ikke. Mm. Altså, det er jo nok, det er mellem uh, OB og, og Viborg. Øh, så, altså, det er ikke noget, jeg sådan går, går særlig meget op i. Jeg synes at det, det er klart på skulderen, at, at OB vil, vil smide uh, så mange penge efter mig, som som det er, hvis, det, hvis, hvis tallene passer ikke. Øhm, øh, så, så på den måde er det mere et klap på skulderen, end, end jeg egentlig øh, tænker mere over det. Hmm. Så er det er ikke sådan noget, man, man går og tænker på i baghovedet, nu skal jeg præstere, fordi de siger, jeg er så meget værd, for eksempel. Eller... Nej, altså man, man kan jo. Altså, man, jeg synes mere, det er en, en, sådan et, et, et skulderklap, end ja. det egentlig er et pres. Mm. Øh, det, det, sådan har jeg i hvert fald oplevet det. Ja, um, Skiftet fra Viborg til Åbe, var det svært? At, altså nu siger du, du to med det samme godt men når vi rykker ned, kunne man godt tænke måske, ej, jeg vil gerne blive i klubben og hjælpe dem op igen, eller? Jo, altså helt sikkert, jeg havde også øh, jeg havde også virkelig dårlig samvittighed over, at, at, at vi rykker ned. Jeg havde helt sikkert også min andel i det. Øhm, men, men på den anden side, så, så handler øh, handler fodbold også om, at, at, at den enkelte skal prøve at skabe øh, sin egen karriere for det meste ud af den. Øhm, og øh, og jeg, jeg, altså, selvfølgelig er der nok nogle Viborg-folk, der, der synes, jeg skulle være blevet. Ja, der sidder måske en, her, en herover. Men, øhm, men øhm, ja, jeg, jeg valgt at, at jeg skulle prøve at få det maksimalt ud af min karriere. Og der, der synes jeg, at det skridt, jeg tog, var det, var det rigtige. Det tror jeg også, Åbidt er enige med dig i. Øhm. Og jeg tror også, de fleste spillere havde nok øh, taget chancen, hvis den byder sig, for at lige pludselig komme ja. til en semi-topklub i Danmark frem for at skulle spille første division. Mm. Æh, det tror jeg, det er langt de fleste, de ville tage. Det var, der var flere også flere Viborg-spillere, Viborg der gjorde mm. det jo. Æh, ja, ja, så det. Det er rigtigt. ja, Thorsten også. Lige præcis. Øhm, <laughs> du så i OB nu. Øhm, hvordan har din sæson været, synes du? Jamen, øh, jeg, jeg spillede rigtig meget til at starte med. Jeg spillede stort set alle kamp. Øh, og så, øh, så kom vi på vinterpause, og jeg kom måske ikke helt sådan ud af starthullerne, som jeg gerne vil. Øhm, øh, og nu snakker jeg ikke om kampene øh, i igen. Nu snakker jeg faktisk øh, om den opstart, vi havde, øh, hvor vi spiller en hel masse træningskampe. Og, og det gjorde nok lidt, at, at øh, jeg ikke øh, har spillet så meget, som jeg egentlig gerne vil. Jeg har spillet nogle kampe, men, men jeg, har ikke lige, jeg har ikke helt ramt øh, det, ni det niveau, jeg gerne vil, og det niveau, jeg har. Øhm, men, øh, men altså... Åbe er en stor klub, og der er mange gode spillere, også på, på den position, jeg spiller. Og det betyder bare, at, at der skal ikke ret mange kiser til, for ja. at, at, at uh, der er andre, der kommer til at spille i en plads. Og, og det er nok det, der er sket her. Men, uh, men det hører med. Uh, og uh, konkurrence, det, det skal man hilse velkommen. Ellers så, så er man i, i den helt forkerte branche. <laughs> I endelig top 6. Det gjorde vi. Um... Levede det op til jeres ambitioner? Altså før sæsonen, var, var ambitionen top 6 for jer? Ja, altså jeg tror, øh, jeg tror, jeg ved ikke om den bliver meldt ud direkte, men, øh, men vi havde i hvert fald en målsætning om, at det, det skulle hedde top 6. Mm. Øh, nu er det klart, nu var der jo, <laughs> da vi startede, og stadigvæk er, øh, et godt stykke op til, til de lidt sjovere pladser. Øh, nu ligger vi jo og, og kæmper en hård kamp med, med Horsens lige nu, om 5. og 6. pladsen. Dramatisk, <laughs> øhm, men øhm, men altså det var et glædedmål for for OB, at at vi skulle derop øh, i i det fine selskab igen, hvor hvor klubben øh, hører til. Så, øhm, så ja, altså det var det var et plus i at at vi kom med der. Ja, for jeg har jo egentlig været rimelig godt hold nu, også mm. efter jeg fået Kasper Kusk ind i i truppen. Ja. Men, men nu siger vi så at i kæmper de her ja. dramatiske kampe ja, ja. mod Horsens. Øh, er det det motiverende? Nej, absolut ikke. Altså, det, det er fedt at, <laughs> at spille en rolle på den måde, at du er med til at afgøre, hvem der skal have medaljer, mm. og hvem der skal have uh, guld og sølv. Um, um, så, altså, jeg vil da langt hellere spille, spille uh, i top 6, og spille mod virkelig gode modstandere mm. uh, he hele tiden, end jeg vil, jeg vil spille uh, i den anden ende af, af tabellen. Uh, det prøvede jeg jo med Viborg. Det er ikke skidt sjovt, <laughs> øhm, så, så jeg, jeg er glad for, at vi hører til deroppe, og vi, vi, vi lærer rigtig meget af at spille mod de modstandere, som øh, måske lige har et niveau øh, mere, end vi har. I nu snakkede vi jo også med, med Mikkel Kvist, mm. med, som spiller i Horsens, og han, der stillede vi også samme spørgsmål, om det var demotiverende at skulle spille de her kampe, hvor man egentlig har meget svært at vende op, hvor det kommer mm. til rigtig at betyde noget. Og der var det netop det, han sagde, det der med at spille mod de største hold, frem for at spille mod de mindre hold. Helt sikkert. Fordi det på samme, altså man udvikler sig mere, der er flere tilskuere en anden kulisse, og også flere øjne på en, og ja. et bedre udstillingsvindue. Det var i hvert fald hans holdning til det. Ja, men det, det kan jeg sagtens uh, tilslutte mig. Uh, og så, så det der med, at, at, uh, at presset, du kan ikke rykke ned, uh, er taget af dig. Ja. Det, det gør også, at du spiller lidt mere frigjort. Og, og uh, jeg tror også, at at selvfølgelig udvikler du dig under pres, men du udvikler dig også, når, når, når en fejl ikke uh, går hen og bliver aldaggørende. Uh, så, så jeg tror, at uh, det, det så vi uh, synes jeg meget godt med, med Nordsjælland sidste år, som lige nåede at klemme sig med. Mm. Og, og de har jo virkelig, virkelig uh, haft, haft godt af at, at spille i top 6 sidste år, fordi de har jo virkelig, uh, virkelig været gode i år. Det må man sige. Du er superliga-spiller nu. Ja. Så øhm, kan man gå tilbage til dengang, I du var i AGF. Hvad har forbedret på dit spil siden dengang? Og, og, jamen, altså, jeg, jeg synes egentlig, at, at jeg havde nogle, nogle, nogle ret fine, fine færdigheder, øh, da, da jeg var i KF. Og, og jeg var også, øh, altså, øh, altså i den der boble af spillere, som muligvis øh, skulle, skulle i Superliga-truppen og sådan noget. Men, men som sagt, jeg havde ikke lige... Øh, jeg havde ikke lige den, den, den kvalitet, der, der skulle til. Øh, og så tror jeg egentlig bare, at jeg har lagt, lagt på over det hele. Øh, jeg er blevet lidt større. Øh, på, på, den, på den gode måde. Øh, og øh, så har jeg altid haft en, en, en hurtighed. Og den har jeg levet meget af. Og så det der med at komme ud og spille en hel masse kampe, og få en hel masse erfaring. Øh, finde ud af, hvordan og hvor hurtigt det går. Øh, det, det har jeg haft godt af. Øh, men... Øh, jeg kan, jeg kan ikke bebrejde at uh, bebrejde AGF, at, at jeg, jeg ikke uh, slog igennem eller fik chancen dengang, fordi at, at der havde jeg simpelthen ikke niveauet, uh, uh, og uh, som sagt, så er det ikke den, den eneste, der ikke, har, der ikke har slået igennem. Uh, det bedste eksempel, nu kommer jeg lige i tanke om en mere, uh, Lasse vib. Ja. ja. Um, og nok den, der er kommet højst uh, op. Ja, må man um, nu må sige. ved jeg ikke, hvor højt Kina er <laughs> men, uh, men han spillede der nogle gode sæsoner i Brentford ja, i Championship. Helt klart. Øhm. Og han, øh, han var faktisk også en af dem der, som, som blev sendt til, jeg tror det var FC Fyn, faktisk. Fra øh, FC Fyn, de havde et, et andet divisionshold på det tidspunkt. Og der blev han sendt til efter AGF-tiden, ja. ja, og, og han, øh, han tog da han havde da voldsom fart på, <laughs> ja, lige pludselig. Og, og så endte han så der i Brentforder og nu i, i Kina. Jeg har godt tænkt mig lige at høre det her med, du siger med nogle af de her ting, du har lagt til dit spil siden AGF-tiden. Ja. Der, der kommer jeg lige til at tænke på at den her omskoling til bakken, du snakkede ja. om. Tror du også, den har haft en stor virkning på at uh, på din udvikling som fodboldspiller? At du måske faktisk passede bedre på bakken end på ja, kampen? Ja, helt sikkert. Øh, helt sikkert. Øh, det var jo, øh, det var igen, øh, Mikkelsen, der fik den i dag. Og jeg havde det sådan lidt. Arh. Så gammel var jeg heller ikke på det tidspunkt Altså, Det er jo altid sådan, med alderen, så ender du længere og længere nede af... <laughs> Uh, og også det sidste sidst er du nede i forsvaret. Jeg synes, det var lige tidligt nok, men han, han så nogle, nogle idéer i det, og, og det, var, det var svært at vende sig til, i forhold til at være, være kantspiller. Men, uh, men du har godt fundet på ham, uh, og, og tak til ham igen. <laughs> Man kan også se det der klassiske, i hvert fald noget, jeg forestiller mig, når jeg tænker Christoffer Pallisk, det er det der klassiske raid op af kanten, og så indlæg. Mm. Og så der er selvfølgelig også nogle, nogle elementer for det her med, med at spille kant, som har gavnet på den der backplads Absolut, absolut. Altså, backspiller øh, i dag er jo, lige meget kanter, som de er de de forsvarsspillere mm. ikke uh, så helt sikkert altså det at jeg kunne jeg kunne spille en håbil kant gjorde nok at jeg blev en det, en, en en udmærket bak. Mm. ja vi kommer ikke helt udenom at snakke om pokalen også den skal vi også lige nævne øhm, mod Fredericia her øh, den tabte jeg, jeg kunne tænke tænke at vide hvad der gik galt puh Ja, uh, det var jo klart det var en, en, det var en sort dag i AB's i historie uh, fordi at uh, uden at forklare en uh, for alt for meget så havde vi jo uh, tænkt at det her det var måske en rigtig god uh, og det var en god mulighed for at, at komme, uh, komme tæt på pokalfinalen på uh, fordi at og, og har en, en stor historie med, med med, med pokalen. Ikke? Så, så det var jo klart, det var også et af mål. At det, det udviklede sig i hvert fald til at blive, at, at vi, skulle, vi, vi skulle se, om vi kunne komme i pokalfinalen. Og, og vi har jo en, en, en forfærdelig kamp i, i Frederik, hvor, hvor de, altså de, de spiller os ud af banen og lukker kampen i, i, i første halvlej. Uh, hvad gik galt? Det er svært at sige. Uh, der er jo igen de der mekanismer med, at, at uh, vi skal vinde. Og hvis Frederik de taber, så, uh, så er der ikke nogen, der tænker, uh, tænker noget, uh, noget om det. Um, så, så det har måske spillet lidt ind, men, men der, der er ikke nogen undskyldninger. Uh, altså, det, sådan en kamp, uh, den, må vi, uh, den må vi ikke uh, tabe. Uh, den, den skulle vi have vundet. Um, har jeg har lidt dårligt med at sidde og sige alt muligt, fordi jeg spillede faktisk ikke i kampen selv. Mm. Uh, men, uh, men jeg tror, min mine holdkammerater er sådan set enige i, at at, øh, det var ikke ret godt. Så der var sådan lidt en grad af undervurdering, måske af modstanderen? Svært at afvise, ikke? Ja. Fordi at, øh, altså, at øh, vi spillede i hvert fald ikke op til det her niveau, som, som vi, øh, vi havde vist øh, i, i, i perioden op til. Så mm. det, det kan man ikke helt afvise. Og, og det, er jo, det er jo ikke skide godt. Mm. Fordi det det burde man ikke gøre. Det var jo trods alt en, en, en bokal-kvartfinale, ikke? Mm. Jo. Nå, for at drage lidt væk fra det negative der, så kan vi lige her til afrunding her, lige snakke lidt om Aarhus igen. Ja. Æ, jeg kunne godt tænke mig at vide, har du stadig, sådan, følger du stadig i VSK Aarhus? Sådan... Ja, det gør jeg. Mm? Æ, jamen, jeg følger, øh, jeg følger faktisk alle mine, mine, mine gamle klubber. Mm? Æ, det er rimelig nemt at følge, øh, følge med i, hvordan Hobro gør det. Men jeg følger med i Viborg, og jeg følger også med i VSK, og snakker også en gang imellem øh, med Michele. Mm? Æ, Uh, tror ikke, der er, uh, måske er der en tilbage på, på det der VSK-hold, som jeg spiller sammen med, så, så det er ikke så mange spillere, jeg snakker med men vi uh, hele uh, snakker med en, en gang imellem og, og jeg synes jo, uh, synes jo at, at de hører til i, i anden division, og jeg mm. synes, at uh, de der Aarhus-opgør, dem, dem oplevede jeg også på, på egen krop, mm. uh, dengang jeg var, de, de er super fede, og, uh, og det er nok det, det tættest, man i anden division kommer på på, på noget super ligelignende, fordi mm. der er der, der bliver gået lidt ekstra tætten og sådan noget. Så, så jeg synes, at den her fokus, I har, I har skabt på, på Aarhusianske Divisionsfodbold, mm. den, er, den hilser jeg velkommen. Og jeg synes, det er, det er super fedt initiativ. Og nu, øhm, nu ligger jeg jo og pendler og bruger en hel <laughs> ja. masse tid i bilen øhm, frem og tilbage mellem Aarhus og Aalborg, Og, og der sætter jeg jeres på. Jeg synes, det, det er et super godt program. <laughs> det er vi glade for. Det er vi glade for at høre. Øhm, for lige at slutte af her så, øh, også med de orhusianske briller på, det, det er bare lige et simpelt spørgsmål. Kun man godt se dig i AGF måske en dag? <laughs> Der bliver jeg nødt til at være kedelig. Okay. Øh, og så, så siger jeg, at, at, og det mener jeg faktisk oprigtigt også, at, at, at OB er den rigtige klub for mig. Mm. Øh, og og øh, selvfølgelig er jeg i Aarhus-dreng, så jeg kan godt forstå, at du spørger. Ja, netop. <laughs> men, øh, men jeg bliver nødt til at sige, at... at at jeg er super glad for at, at være i OB, og jeg håber, at, at jeg kommer til at have en rigtig succesfuld tid i OB. Øh, øh, så, så AGF er ikke lige, lige mine, mine tanker, <laughs> uh, så, så det, bliver, det, bliver, det bliver måske et, et lidt kedeligt svar, men, men det er nu sådan, jeg har det. Det er helt fint. Er jeg, skulle, det okay? jeg skulle bare lige spørge. Ja, jeg, tror, også, jeg tror også, at OB er sjovere at spille i lige nogen AGF. Ja, altså, med. med henblik på, at I spiller i det sjove spiller AGF. De ja, er i, det er en, I den kedelige Men de, kedelige øh, end. Øh, de er da reddet. Ja, ja. ja. ja, ja. Og, ja, ja. og de også, spiller også ganske udmærket så, fodbold lige for tiden. Så, dra så helt dramatisk bliver det da ikke. <laughs> <laughs> <laughs> Æm, her til sidst, der laver vi noget, der hedder De Hurtige Fem. Øh, ja. hvor vi bare lige, det er fem spørgsmål. sådan lidt, Ja, de er lidt fodboldrelaterede, men nogle af dem er ikke. Og du skal bare svare så hurtigt, du kan. Og så har vi givet et svar på, hvad vi tror, du svarer. nok. Jamen, øh, første spørgsmål, det har du sådan set været lidt inde omkring her. Øh, men det er, hvem holder du med ud over OB i dansk fodbold? Jeg siger Viborg. Det er også det, vi har sagt her. <laughs> Så, øh, hvem vinder VM? Oh, det var værre. Ja, den er svær. <laughs> det var værre. Hvem vinder? Hvem vinder? Hvem vinder? vinder? <laughs> ja, jeg vil sige, jeg vil godt kunne unde... Hvad hedder det... Messi, hvis han, han fik øh, pokalen. Så, så det, det håber jeg. Ja, vi har sagt, du vil sige Frankrig, men... Øh... De kommer ikke videre for gruppen, jo. <laughs> Nå, nej. <laughs> I hvert fald ikke på førstepladsen. Nej. Nå, men hvad så med Superligaen? Hvem vinder den? Det gør Brøndby. Det har vi også sagt, du vil sige. Den øh, begynder at være sådan rimelig øh, nej, nej. Mm. lidt mere lukket, end var for et par spillerunder siden, ja. i hvert fald. Er du mest til italiensk eller meksikansk mad? Jeg godt i burrito, men øh... Ej, jeg, jeg, jeg siger ej, jeg meksikansk mad. Nej, det bliver italiensk. Ja. ja, jamen det var 50-50 jo. Hvem er den største fodboldlegende? Hvem er den største fodboldlegende? Uh, altså, jeg, jeg går ud fra der uh, hvis du har stillet det her spørgsmål til andre, så har de siddet og sagt Pelé og uh, Maradona og alt muligt. Men jeg har jo fandme ikke rigtig set de to spil. Jeg <laughs> har <laughs> set et masse klip, men uh, Altså, en, en levende legende, så vil jeg sige, at uh, Messi Ham har jeg en, en, en, en forkærlighed for. Jeg synes, uh, jeg synes han er god. Så tager vi ikke helt fejl, fordi vi har skrevet Maradona. Ja, okay. Og Messi, det er en nutidens Maradona. Ja. Så der ramte vi rimelig godt i dag. Godt nok. Men uh, ellers er vi færdig med en tvivl. Tak fordi du havde kommet, Christof. Det var så lidt. Det var, var super fint. Og så håber jeg, at I får en, uh, en god sidste par kampe her. Trods uh, ikke så, lige så dramatisk, men stadigvæk, så kan vi jo måske drille uh, de øverste op i, i toppen af tabellen. Det vil vi bestræbe os på. Og så fik vi sagt farvel til Christoffer Palsen. Ja, yeah, et superfint interview. Mega fedt. Øhm, det tog lidt længere tid med Christoffer, og det gør det nogle gange, når man først kommer i gang, fordi det er så spændende at høre om de her spillere her øh, på så højt niveau. Nu går han fra ja, en lokal Aarhus klub, og han er nået helt op til top 6 med OB. Det er, jo... er rigeligt at snakke om i hvert fald. Præcis. Så det kan også være, at vi lige kommer til at droppe lidt øh, under vejen. Vi dropper første division af. det kan vi simpelthen ikke nå. Men vi er nødt til simpelthen lige at kigge på øh, og øh, med Aarhus klubberne. Hvordan de har klaret sig. Øhm, og det synes jeg bare, vi skal tage øh, fra bunden af, så altså her, ja, bogstaveligt talt fra bunden af, Lysing. Åh, uh ja. -huh. Øh, igen, øh, 0-0. Det, det, altså, øh, det, det er jo ikke, det er jo ikke, øh, de ser dårligt i forhold til, hvad de har leveret, men altså, det var 0-0 mod Greve. Øhm, de stiger nu på to point, altså, i forhold, altså, det er ikke super godt. Øh, jeg tror også godt, vi kan, øh, vi kan begynde at kalde den lidt, altså, det var det, vi så til Lysing for den her gang. Øhm, det minder også om noget måltørke på en eller anden måde i Lysing. Øhm, ikke voldsom måltørke, men det er ikke sådan, at de scorer en hel masse mål. Det er et mål øh, eller nul mål i mm. kampene. Så der mangler simpelthen lige. Øh, altså, de har fået lukket lidt af nu, her. nu spiller de 0-0. Mm. Så der er lukket af i det mindste mm. øh, i den kamp her. Men igen, så er der ikke et mål. Mm. Øh, og det skal altså til for at vinde kampe. Der skal man score nogle mål. Ja, yeah, altså, nu ved jeg godt, at vi havde jo Omega Andreasen en Lysing-træner forklare lidt om Isa. Han er jo skadet lidt, så han ikke spiller så meget. Men altså, topscoren i Lysing, han er i hvert fald ikke til at blive set længere i. Øh i den her øh, forårsæson i hvert fald. Nej, det er uheldigt, men øh, det er åbenbart, sådan det er. Øhm, og det lyder som om, at det begynder at ligne Lysing øh, mm. som en nedrykningskandidat. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men, øh, men det, det lyder som om, at de skal ned og lige have en tur i, øh, i Danmarks serien, og så kan vi se dem igen sæsonen efter måske. Ja, netop. Muligvis. Vi håber det i hvert fald, vi vil jo gerne se så mange i, i, de, i den sjove ende af divisioner og selvfølgelig. Og hos Fremad, de, de vandt... Øh, 2-1 over Brøndshøj, En rigtig, rigtig fin resultat, selvom de var bagud 1-0 øh, mod Brøndshøj, så kom jo op ad 2-1. Et rigtig fint. Men igen, øhm, det er ikke rigtigt, overhovedet fremad, vi er så interesseret i, når vi er herinde. Altså, Jo, vi vil jo gerne dække dem også, men de er bare næsten. De er, de er jo ja, i den ende, hvor man, det er ikke er så sjovt at dække dem mere. For de bliver i anden division. Det ved vi. Det er der ikke ret meget tvivl om. Øhm, det er til gengæld meget sjovt. Øhm, nu med Brøndshøj der. Der var det jo lysingen, der spillede mod dem i runden før. Mm. Og der havde. Øh, der, havde, der så jeg, at Brøndshøj de havde altså lavet en begivenhed øhm, for, at der skulle være besøg i Lysing. Men der stod altså ikke i begivenhed, der stod altså ikke Brøndshøj mod Lysing. Der stod Brøndshøj mod et eller andet hold fra Jylland. <laughs> de, øh, jeg er sindssygt glad for, at Aarhus Fremad, de lige tager og, og holder Aarhus-fanen højt og viser dem, I skal ikke komme her og lave pisse med os. Øh, vi kommer fra Aarhus, og de andre Aarhus-klubber, dem kan I godt tage at lære at kende også, fordi at Aarhus det er, altså ikke, øh, det er ikke bare et sted i Jylland. Vi kommer her med vores hold, og så får I smæk. God stil. <laughs> Lækkert. <laughs> øhm, for at dække det sidste Aarhus-hold her. Det er næsten det der er det sjoveste at følge ind endnu. Lysing, dem har vi næsten sagt farvel til. Aarhus, dem ved vi fra Aarhus fremad, ved vi hvor jeg er. Men det er VSK Aarhus, der er spændende. Kristoffer nævner også lige det der. Han har havde, han havde spillet øh, sin karriere, han kender også godt med Kjell DeMontis derudefra. De, derude øhm, de fik en rigtig fin 1-1 mod AB. Et, et rigtig godt resultat, når man kigger på AB. De ligger altså på tredjepladsen i den her øh, nedrykningspulje her. Øhm, et rigtig vigtigt point, fordi nu ligger de altså a pointen med øh, B93 og på grund af målforskellen, så ligger øh, VSK over B93, og VSK og B93, de mødes i den her weekend, øh, så det bliver et rigtig, rigtig spændende opgør, fordi det, det er jo vigtigt for begge, fordi VSK, de vinder over B93, så der er lige pludselig tre point ned til til stregen. Og det er øh, i Aarhus, så øh, tag endelig ud og se den kamp, mm. og få støttet øh, aarhus her, og hold fanen højt for VSK. Hæb øh, på dem, hæb øh, på Michele De Montis, som vi har snakket om i det her program her. Mm. Øh, de har brug for det, fordi at, øh, det her det kan altså hjælpe dem lidt med måske at få lidt pusterum fra den her nedrykningstreg her. Ja. ja, netop. Så øh, altså, gør alt hvad I kan nu. Øh, om I er Aarhus fremadrettede fans, om I er Lusing-fans, gå ud og støt VSK, for vi skal, altså, trods I er forskellige hold, så skal vi stadig støtte hinanden. Vi vil se så meget Aarhus-fodbold som muligt. Men hvis I er Brønd Brøndshøjs-fans, så skal I holde jer væk. Ja, I, skal, I skal ikke komme i nærheden af Aarhus. Så. I skal ikke komme ud på vores marker. <laughs> <laughs> øhm, men det var lige vores hurtige dækning her i anden division, og det bliver vi jo ved med altid. Vi, øh, vi prøver at. Hold alle opdateret, hvordan det går med aarhus øhm, hver uge. Så længe at, øh, at de ligger her i den her, så er der ikke ret meget mere at snakke om, end lige at give resultaterne. Men vi skal nok, øh, hvis der sker noget virkelig interessant, øh, mm. så skal I nok høre om det. Øh, men indtil da, der bliver det på den her måde her, at vi gennemgår resultaterne, øh, og hvor de lige ligger hen, mm. øh, Fordi der er ikke så meget mere at sige om det. Men ja, det er jo, øh, det er jo stadigvæk spændende at følge med i dernede, fordi at, som sagt, VSK fri nu. Lysingen ligger lidt skidt, hmm. men Aarhus med er rimelig sikkert. Ja, yeah, og så lover vi også næste sæson, når vi begynder igen, og vi, ser, at vi prøver at få nogle flere repræsentanter ind og snakke om klubben. Det kan godt være, at vi så det sidste til lysningen lige for nylig. Også Mik, han stopper som træner derude. Men, men Aarhus Fremad og VSK og Brabrand, hvis de også rykker ned, skal vi nok holde vi lige, altså holde op til date med. Ja, nu er Brabrand godt nok kommet en lille smule i gang. Nu sagde vi godt nok, at vi ikke ville snakke første division, men jeg tror godt lige, vi kan tage et par minutter på det lige hurtigt. Brabrand, der er lidt i gang hmm. øhm det er ikke 100% sikker at de rykker ned. Øh, men de har godt nok... De har lidt svært ved det, må, ja. man, øh, må man nok indrømme. Ja, og det, de konkurrerer jo lidt med Nykøbing Roskilde. Og Nykøbing, de tog lige et vigtigt point med fra Viborg, hvor den endte 3-3. Et er jo et resultat for Viborg, men et godt resultat for Nykøbing, som kommer lidt længere væk fra Brabrand. Øhm, men ja, det er ikke, det er ikke slut endnu øh, for Tom Søjbjerg og Kompany derude selvfølgelig. Og vi skal nok, øh, når det begynder at spise til, lige dække det. Men vi har desværre ikke så meget tid i dag, det er derfor. Men vi kan også lige hurtigt sige her. Toppen af første division, lige lynhurtigt, den, øh, der har vi altså fire hold, der ligger op og øh, ligger nærmest pointmæssigt lige. Det er Vejle som nummer et med, øh, med 50 point. Så har vi Esbjerg nummer 2 med 49, Viborg vendsyssel på øh, tredje og med 48, 48. Det er sindssygt tæt det her, og vi har så altså i weekenden, der har vi altså øh, Viborg, der møder Vejle. Mm. Øh, det kan jo nærmest blive en kamp om førstepladsen, der kommer der. Sindssygt spændende. Øh, og den skal vi nok snakke om, når vi når til næste uge, når den har været spillet. Øh, det skal nok blive rigtig fedt. Ja, yeah. Men for lige at slutte af med også en spændende ja, tid lige nu, det er toppen af Superligaen. Brøndby Midtjylland, der, der skete et, et skæld nu i, i tabellen. Midtjylland, de var foran 2-0 mod Brøndby på hjemmebane. Kampen den ende 3-2 til Brøndby. En sindssygt comeback af Brøndby. Sikkert en fight, de viste. Det var som at da den blev 2-2, så mistede Midtjylland fuldstændig pusten. De troede måske, de havde vundet kampen, da de var foran 2-0, og efter flere stolpeskud også kunne have den til 3-4-0. Det betyder altså det, at de var lige pludselig bagud. Nå, men så tænker man, så skal Midtjylland bare op på hesten igen, når de skal møde ÅB, Kristoffer så ÅB. Men den blev så altså også 3-3. Øh, så lige pludselig nu er Midtjylland altså 5 point bagud til Brøndby. Øhm, det er altså svært. Øh, dog skal lige sige, de har et opgør tilbage. Brøndby og Midtjylland plus øh, Brøndby og Midtjylland skal, både, øh, skal begge to møde FCK. Øhm, også, så det kan, det kan godt nå, men det ligner godt nok et Brøndby-mesterskab. Også øh, sådan som Brøndby de ser ud lige nu hvor de kører rigtig, rigtig fornuftigt. Øhm, de ligner et hold, der, der tager det her mesterskab, og de ligner et hold, der er sultne på at tage det, og ikke har tænkt sig at slippe den. Mm. Øhm, så må vi så se, hvad det, altså, om, der, om der kan blive stukket en kæbehjulet på dem, fordi at øh, FCK spiller egentlig også for tiden ganske udmærket. De smider godt nok nogle, nogle, nogle, altså nogle kampe væk, hvor de egentlig er foran, øhm, men FCK, et hold, der spiller rigtig godt, øh, og Midtjylland, også udmærket kørende. Ikke helt så godt, som de har været. Øh, men det er altså igen, som du siger, det her indbydders opgør her. Det, øh, det er ikke slut endnu. Vejen til mesterskabet for Midtjylland, den går i hvert fald igennem Brøndby Stadion. Ja, netop. Altså, jeg ville også have kaldt Midtjylland ude lang tid før det her. Da de solgte Sørloth og Nissen og øh, Novak, så tænkte man allerede, okay, nu, øh, nu, nu, er det, nu er de solgt mesterskabet. Så begyndte de at kæmpe lidt. Så tænkte jeg, okay, nu de kan de måske godt være med. Så blev Unoaccio skadet. Og så tænkte man, okay, nu er der sidste våben også råd. De er altså blevet ved med at kæmpe øh, med en Vikheim og en Duelund, øhm, en og en Jakob Poulsen, der bare bliver ved med at køre. Og jeg synes bare, at det her comeback og det der med, at de blev ved med at byde fast, det betyder altså ikke, at man kan sige, at mesterskabet er solgt endnu. Det ligner rigtig meget Brøndby-mesterskabet, og jeg vil også, også sige, at den måske ligger til ja, 90, 10, 85, 15 der omkring. Altså, der er ikke meget tilbage, men den er overhovedet ikke slut nu, fordi hvis Brøndby de tager jo til FCK, Midtjylland de vinder resten af deres kamp, så, og vinder over Brøndby også, så er det altså lige pludselig øh, så er det på vi ser på toppen. Ja, yeah, altså det kan stadig nå at vinde. Der er ingenting der er afgjort. Øhm, nu også det FCK hold som vandt 4-1 over Horsens i sidste mm. spilrunde. Øhm, så de er heller ikke nogen man laver lige la laver sjov med. Det var øh, Jonas Vind, kom den anden på øh, måltavlen, den her unge spiller, det er rigtig spændende, synes jeg. Øh, men fire forskellige målscorer. Mm. Øh, det var Fischer, det var Vind, og det var Santander. Hvad fanden var den sidste? Det var Det kan jeg ikke lige huske. Det nu. kan jeg heller ikke lige på stående fod, men det er øh, det er i hvert fald meget interessant, at det de viser altså, at det er et hold, der begynder at spille godt sammen. Der er også forskellige assistmager, og på dem her, jeg mener, det var Fischer, der lavede der sidst også. Falk lavede sidst og vi havde også Bøjelsen, der lavede det sidst. Så derfor så har vi altså haft nogle forskellige målskole, nogle forskellige assistmager. Så offensivt set, der er FCK. De er, de er rigtig godt gang i, har godt gang i julene. Og så vil vi altså også også Johansen tilbage nede i centralforsvaret nu. Ja, yeah, og de kæmper jo stadig efter den her tredje plads sammen med Norgeland. Der er kun et points forskel mellem de to. og FCK, de, de går ikke bare og ligger i de her kampe, og man så at de var lige ved at vinde over Brøndby den gang, hvor Robert havde desværre brændte straffespark der kunne have gjort dem til 2-0. De tabte kampen 2-1 til Brøndby, så øh, og de tabte så 3-2 til Midtjylland også, hvor de var foran 2-0. Så det er ikke et hold, der bare lige pludselig kollapser, og nu, når de begynder at kunne lukke den her bronzeplads her, måske også, det kan godt være, at de altså, går ekstra meget til den. Så det bliver nogle svære kampe for både Brøndby, Midtjylland mod SK, og så mod dem, øh, de to mod sig selv, eller mod Brøndby, øh, Midtjylland. Så øh, der det er helt kommer nogle, sikkert rigtig spændende nu her. Der kommer nogle gode kampe, og trods mesterskabet, det måske, ser jeg ud, der kan nå at ske ting og sager nu allerede øh, ja, i den her. Øh, i den her weekend her med Midtjylland mod OB og Brøndby mod Nordsjælland Og der er jo altså kun gode kampe i den her opryknings- eller ikke på mesterskabs her. Kun gode kampe, altså det er sindssygt gode hold alle sammen, og, de, og det er nogle flotte scener, de spiller på. Øh, vi ser nærmest Brøndby være på hjemmebane hver gang øh, med alle de tilrejsende fans, blandt andet de Horsens, hvor de har fået en helt lang side til fansen. Mm. Det er jo øh, imponerende. Det er nogle, nogle fed kulisser, der bliver spillet i de her... Øh, kampe i mesterskabspuljen her. Ja, det er det der med, at man kritiserer strukturen så meget på grund af det, der skete med Sønderjyske, blandt andet. Øhm... Som forresten er frifundet. Ja, det er rigtigt. De er frifundet, ja. Øhm, men trods al øh, den lidt kritik, der er kommet om, at man gerne vil ændre strukturen, så må man også bare give den positiv til, øh, at der kommer dæm nogle gode kampe ud af det her til sidst. Altså Også nedrykningsspillet. Det bliver jo spændende at se. Nu ved jeg godt, at Christoffer snakker om, at det er nogle nabopirende kampe. Men det er jo spændende at se hele situationen mod Viborg og kæmpe. Og de næsten giver sig selv til de kampe, er jo. Og det er også alle de følelser, der bliver set hos fodboldspillerne mm. i de her playoff-kampe til sidst. Som Christoffer siger, øh, at det sad I bag efter. Det var altså ikke til at er altså den her mm. skuffelse her. Alle de følelser, der ligger i det, det giver jo også noget ja. helt exceptionelt til fodbolden. Ja, men ellers så, så er vi færdige herinde for Spark. Vi uh, har haft et super godt interview med uh, OB-spiller Christoffer Pallesen omkring hans tid i Aarhus, og hvor han er nået til nu. Og så nåede vi også lige at runde af her med, med andedivisionsklubberne i Aarhus og uh, lige lidt Superliga-snak. Så husk at, uh, at høre med her hver fredag, uh, hvor vi uh, sender fra 16 uh, på Aarhus Denter Radio og også på vores uh, podcast, som kan findes på vores Facebook-side. Øh, hvor du får din ugenlige dosis af, af fod, dansk fodbold, øh, og især med brillerne på. Øh, spændende interviews og det hele. Øh, husk at tune ind og sige til dine venner, at vi er her, fordi at, øh, jeg synes selv, vi begynder at have et ret godt programkørende her. Ja, det synes jeg også. Så øh, vi ses næste fredag, og ellers så håber I får en rigtig, rigtig god weekend med en masse fodbold. Hej hej.